nu veis ei duhul nostru pune cartea lui Isus el ne-i-a adus să sedești în noi harul vieții noi Faptele Apostolilor, capitolul 9 și versetul 12 Și-a văzut în vedenie un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Este vorba de Saul. În timp ce Dumnezeu pregătea pe Anania pentru lucrarea ce avea să o facă în legătură cu Saul, vorbindu-i într-o vedenie, Saul era înștiințat și el tot printr-o vedenie că va veni la el un om numit Anania. Vedenia aceasta era un răspuns al Domnului la rugăciunile lui. Cel care se roagă cu adevărat are descoperiri din partea lui Dumnezeu după talentul care i s-a încredințat în vederea aceleiași slujbe. Prin rugăciune primește o lumină cu care vezi lucruri nevăzute de ochii trupului. În timp ce ochii trupește ai lui Saul erau închiși pentru lumea de afară, înăuntrul său el își vedea starea lui și astfel și-a revizuit întreaga sa viață lămurindu-și adevărurile cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos și cu privire la biserica sa pe pământ. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el. Nu numai că Saul a văzut în vedenie pe Anania, dar i-a cunoscut și numele. Lucrările lui Dumnezeu pot fi văzute și fără ochii trupului. Anania, care înseamnă îndurarea Domnului, intră la cei orbi pentru ca aceștia să capete vederea. Anania înseamnă... Domnul este îndurător sau îndurarea Domnului. Dumnezeu a arătat lui Saul că numai îndurarea lui îi dă și mântuirea și vederea și harul de a fi vasul ales pentru lucrare. Totul atârnă de îndurarea Domnului în viața noastră. Când îndurarea lui Dumnezeu își pune mâinile peste cineva, același capătă vederea și nu mai umblă în întuneric. Orice copil al lui Dumnezeu născut din nou, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, este un rod al îndurării lui Dumnezeu. Pe oriunde merge el și peste orice om cu care vine în legătură, răspândește lumina lui Dumnezeu. Este un anania duhovnicesc. Cuvântul să se din cuvânt Se pot tot ce-i și sfânt se pot să spun mai limpede Isus. Și la așa cum el l-a spus. Se pot să spun mai limpede Isus. Și la așa cum el l-a spus. versetul 13 Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Când te trimite Dumnezeu, nu te mai uita la piedicile din cale de netrecut pentru oameni, ci du-te în numele Lui și vei birui. Nu numai un duh necurat, ci toate duhurile necurate în frunte cu satana, dacă s-ar împotrivi, tot nu ți-ar putea face vreun rău. Crede lucrul acesta. Ce deosebire mare este între ascultarea lui Saul și ascultarea lui Anania? Această deosebire constă în felul în care Hristos cel înviat li s-a arătat. Pentru că Domnul i-a vorbit blând lui Anania, el i-a răspuns cu îndoială. Pe când Saul, care a fost doborât mai întâi la pământ, prin acea lumină puternică, a ascultat fără nicio împotrivire. Privind lucrurile omenește, Saul venise din Ierusalim cu plan de nimicire a bisericii, iar Anania cunoștea acest plan și voia să apere biserica. Uneori slujitorii Domnului sunt ispitiți să spună că ei cunosc mai mult decât mântuitorul lor. Și Anania a fost primul dintre aceștia. Pentru că lucrarea trebuia făcută în grabă, Domnul Isus, pe lângă porunca dată lui Anania, i-a mai spus, iată, el se roagă. Duhovnicește înțelegând, oricât de rău ar fi un om, anania, adică îndurarea Domnului, tot trebuie să-l caute. Fii îndurării Domnului trebuie să caute pe oameni, așa răi cum sunt, pentru a-i aduce în casa îndurării lui Dumnezeu. Toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi. Sfinți înseamnă cei care au ieșit din orice amestecătură lumească și s-au alipit de Domnul Iisus Hristos, s-au pus deoparte pentru El. Lumea, mai ales cea religioasă, conducătorii ei, nu poate suferi în mijlocul ei pe cei care aparține numai Lui Hristos. Toate relele sunt rele, dar relele săvârșite împotriva Sfinților Domnului Iisus Hristos sunt cele mai rele și vor fi cel mai aspru judecate de Dumnezeu. Cântarea să vibreze din cuvânt, să-i poarte armonia pe pământ. Se pot prin sunete să spun Hristos, și jertfa ce a adus o credință. Să pot prin sunete să spun Hristos Și jertfa ce-am adus-o Versetul 14 Ba și aici are putere din partea preoților cei mai de seamă Ca să lege pe toți care cheamă numele tău Gânduri duhovnicești este numai un singur mare preot, Iisus Hristos în cer, nu pe pământ. El singur poate să dezlege pe orice suflet din orice legătură. Cine se mai face mare preot în afară de Iisus, acela nu are puteri să dezlege, ci numai să lege sufletele și mai ales sufletele care cheamă cu adevărat numele lui Iisus felul său de a fi. Preoții de pe pământ făcuți de oameni nu pot decât să lege, să întemnițeze, să facă rău, nici de cum bine, adevăraților credincioși ai Domnului Isus. Conducătorii religioși și toți cei stăpâniți de Duhul de Partidă Religioasă totdeauna urmăresc și leagă pe cei care vor să trăiască pentru adevăratul Isus, ca să i înalțe numele și felul lui de a fi. Puterea preoților leagă, puterea Domnului Isus dezleagă. Cei ce cheamă numele Domnului sunt liberi, chiar dacă oamenii îi leagă trupește. Dragul meu, cine ți-a dat ție puteri să faci ceea ce faci? Dacă nu te-a trimis Dumnezeu în locul unde te afli și în lucrarea pe care o faci, sigur te-ai pus tu sau te-au pus oamenii. Dumnezeu nu unge pe unii într-o religie, iar pe alții în altă religie, ca să se lupte apoi unii împotriva altora. În trupul lui Hristos nu este dezbinare, iată un mare adevăr pe care trebuie să-l știe orice creștin adevărat. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă și să ia hotărârea care trebuie. Trăirea să-ți mească din cuvânt Lumina lui să fie tot ce sunt Hristos Iisus să fie arătat Oricând, unde din al meu umbla, Hristos Iisus să fie arătat. Oricând, oriunde, din al meu umbla. Versetul 15 Dar Domnul i-a zis, Dute, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Domnul i-a zis, Dute. Trimiterile Domnului sunt totdeauna precise și totdeauna cu rezultat. El este un vas pe care l-am ales. Faptul că Saul era un vas ales de Dumnezeu o dovedea rugăciunea, iată că el se roagă. De lucrul acesta trebuia să fie încredințat Anania, și Domnul Isus l-a încredințat pe deplin prin lumina descoperirii sale. Saul era un vas ales de Domnul Isus pentru marea sa lucrare care urma să se desfășoare în mijlocul neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Mai întâi, Saul a devenit copila lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos cel înviat. Apoi, a devenit roba lui Hristos. Și ultima treaptă, vas. Copil, rob, vas. Aceasta este scara vieții omului mântuit prin credința în jerfa și învierea Domnului Iisus. Acest lucru la Saul a fost cu putință îndată. Cele trei stări le-a primit deodată. La alții însă vin după un timp de creștere duhovnicească. Un copil nu-i bun de lucru de la început, trebuie să crească, după aceea, fiind moștenitor, se mai poate împotrivi părinților atunci când aceștia îl pun la treabă. Un rob e bun de lucru de la început și, întrucât nu-i moștenitor, face lucrul stăpânului său fără nicio pretenție. Cum zice Domnul Isus: tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Dar și robul se mai poate împotrivi poruncii stăpânului. Un vas însă nu se împotrivește niciodată. Stăpânul îl ia și lasă când vrea el, el nu zice nimic și nu face nicio mișcare împotrivă. Cartea Sfântă spune, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit și folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. În legătură cu cele spuse mai sus, toți creștinii adevărați, după darul pe care l-au primit, sunt vase ale lui Dumnezeu rânduite pentru aceeași slujbă, să ducă numele Domnului Isus înaintea oamenilor. La vasele lui Dumnezeu trebuie să te duci mereu, pe care l-am ales ca să ducă numele meu. Orice răscumpărat al Domnului este un ales și orice ales trebuie să ducă numele Domnului pretutindeni. Însă unii sunt aleși între aleși, dar slujba este tot aceeași, după darul primit. În trupul lui Hristos, unii sunt gură, alții mână, alții ochi. Să luăm bine seama la darul pe care ni l-a dat Duhul Sfânt. Saul e un vas ales. Același lucru putem spune cu umilință și despre noi, dacă am gustat ce bun este Domnul. Apropierea de Domnul Isus a făcut și cu noi. Domnul a făcut cei din tâi pași. El ne-a atras și ne-a chemat când s-a împlinit vremea, iar noi n-am făcut altceva decât am mers după el. Acum și noi suntem vase alese de Harul lui Dumnezeu. Saul trebuie să ducă numele Domnului Isus Hristos și în această privință ne potrivim cu el, chiar dacă însărcinarea noastră nu e așa de întinsă ca a lui. Suntem dator să arătăm pe Domnul Isus în jurul nostru și să-L vestim în așa fel încât și alții să-L primească. Saul trebuie să sufere pentru numele Domnului Isus, și noi avem parte de aceasta, numai că suferințele noastre sunt mai mici decât ale Lui. Trebuie să luăm și noi jugul Domnului Isus Hristos și să ne purtăm crucea pe urmele Lui, să fim ca Mântuitorul nostru în toată purtarea noastră, ca să-i fim vase de cinste. Să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Trimiterile Domnului sunt nepărtinitoare pentru toți păcătoșii. Trimișii Domnului sunt lumina și lumina este pentru toți la fel. Domnul îi arată lui Saul cum va duce numele său neamurilor, împăraților și fiilor lui Israel. Și chemarea noastră a tuturor credincioșilor Domnului Isus este aceeași, desigur mult mai mică după darul pe care l-am primit fiecare, dar pentru împlinirea aceluiași plan măreț. Dar Harul de-a după cuvânt, Îl cer smerit părintelui meu sfânt, Și el mi-l slava lui de plin, Să-i pot sluji acum și-n vecea mii. Și El mi dă spre slava Lui de plin Să-i pot sluji acum și nu veci a mi. Versetul 16 și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu În primul rând, credinciosul trebuie să cunoască crucea Apoi slujba. Numai cei ce știu să sufere, adică știu să-și poarte crucea, sunt buni pentru slujba lui Dumnezeu și vrednici de slavă viitoare. Un înțelept spunea, suferința este cea mai necesară hrană pentru ființa omului, este marele dascăl al sufletului său. Tot omul sufere pentru ceva, dar nu-i mai bine să suferi pentru numele Domnului? Cine știe să sufere pentru numele Domnului poartă ușor celelalte suferințe. Domnul Iisus a spus ucenicilor să-i lămurit câte au să sufere pentru el. Așa i-a spus și apostolului Pavel care să sufere mult din pricina sa. Și așa a fost. Timpul dintre răstignirea Domnului și anul 70 d. Hristos, timp în care a fost distrus Ierusalimul și templul, a fost un timp grozav pentru martirii Domnului Iisus. Pe mulți dintre ei i-a ajuns moartea în cele mai mari chinuri. Însă prigonirea dădea creștinilor prilejuri noi de a mărturisi pe Domnul Isus, Ajungând înaintea judecătorilor, guvernatorilor și împăraților, la care pe alte căi cu greu se putea ajunge, au mărturisit pe Domnul sub puterea și îndemnul Duhului Sfânt. Aducându-și aminte de Domnul, de curajul său, de răbdarea sa, de graba sa, ca să împlinească voia tatălui, chiar atunci când era vorba să îndure cele mai grozave chinuri, ei erau gata să primească bucuroși soarta lor tristă din dragoste pentru el. Nu le făgăduise el că va fi alături de ei ca să-i sprijinească, să-i mângâie, să-i îmbărbăteze și să le descopere mai mult ca totdeauna iubirea sa. Harul său era de ajuns pentru nevoile lor mari. Se pot înălța tot ce-i frumos și sfânt, Se pot să spun mai limpede Iisus și la adevăru așa cum El l-a spus pot să spun mai limpede de și-i adevărul așa cum el l-a spus. Versetul 17 Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. După cum s-a mai spus, Anania avea o teamă de Saul și cu această teamă a intrat el în casa lui Iuda, unde se afla Saul. Dar datorită faptului că Saul a fost orbit, nu putea vedea fața lui Anania și nici faptul că acesta lucrau arecum silit și trimis cu poruncă din partea Domnului Iisus. Totuși, Saul a auzit glasul și putea crede că Anania s-a silit mult să împlinească din dragoste ceea ce a zis Isus. Gândul lui Dumnezeu s-a împlinit în acești doi care discutau ca frați. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul. Harul lui Dumnezeu pleacă data acolo unde este nevoie și intră acolo unde găsește ușa inimii deschisă. După ce intră, își face lucrarea sa vindecătoare. Dumnezeu a arătat lui Saul marea sa îndurare, i-a dat harul său cel felurit ca să poată înfăptui cea mai măreață lucrare. Orice trimitere a Domnului Isus are în vedere lucrul acesta, să dea vedere și să umple cu Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Trimiterile oamenilor tulbură, întunecă și dezorientează sufletele. Saul a primit vederea cea nouă a harului și a devenit orb pentru totdeauna față de vechea lui religie, legea lui Moise. După porunca Domnului, Anania a plecat îndată. Frumoase sunt plecările la porunca Domnului, ele totdeauna sunt încununate de roade. A pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, este salutul cel mai neașteptat pentru cel orbit din partea unuia care era prevăzut cu câteva zile în urmă să fie omorât în Damasc. Toți și Domnului Iisus se numeau între ei frați. Pentru urechile lui Saul, cuvintele de început ale lui Anania, frate Saule, au fost o mare surpriză și în același timp o întărire în noua stare în care intrase din clipa întâlnirii lui cu Domnul Isus Hristos. El a înțeles că Anania avea motive de îndoială, dar totodată a înțeles că Domnul a pregătit inimile tuturor urmașilor săi din Damasc, adică pe cei pe care trebuia să-i omoare, ca să fie îmbrățișat cu dragoste. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Prin deschiderea inimilor fraților din Damasc pentru Saul, el a înțeles că mai întâi inima Mântuitorului s-a deschis pentru el și lucrul acesta a fost un prilej de mare bucurie. Anania a lucrat așa cum i-a zis Domnul Isus și punerea mâinilor a fost o poruncă pe care el a îndeplinit-o cu bucurie. Minunea s-a întâmplat, Saul a primit vederea ochilor precum și umplerea cu Duhul Sfânt iar apoi a fost botezat. Saul a primit vederea ochilor săi, precum și umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că apostolii Domnului să nu pună la îndoială pocăința lui. Mărturia lui Anania va fi de ajuns. Frate Saul. Saul a devenit repede frate. Domnul nu întârzie în lucrarea lui. Întâlnirea adevărată cu Domnul Isus și primirea lui prin credință ca mântuitor și domn te încorporează în trupul lui și te face frate cu toți credincioșii lui. După aceasta urmează celelalte botezul în apă și primirea Duhului Sfânt. Aici a fost invers. Duhul Sfânt a fost dat înainte de botezul în apă pentru că se făcuse botezul lăuntric, în moartea lui Hristos. Cine se întâlnește cu adevărat cu Domnul Isus, capătă vedere nouă și se umple de Duhul Sfânt. l a devenit frate și s au umplut de Duhul Sfânt înainte de a fi trecut prin simbolul botezului pentru că de fapt trecuse prin botezul real în mormântarea omului vechi în clipa când s-a întors la Domnul Isus, primirea Duhului Sfânt n-a fost condiționată de botezul în apă, dar Duhul Sfânt nu se dă decât după ce capeți vederea, după ce a inviat din moartea păcatului. Isus m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Adevărata trimitere a Domnului este numai aceea care dă lumină și Duh Sfânt. Dacă în umlările noastre nu se văd aceste lucruri, înseamnă că nu suntem trimiși și Domnului Isus. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9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 Cuvântul-mi să înflorească -mi din cuvânt. Cuvântul-mi să înflorească din cuvânt. Se pot înălța tot ce-i frumos și sfânt. Se pot să spun mai limpede Iisus. Și-i așa cum El l-a spus, Să pot să spun mai limpede Iisus. Și-i adevăru așa cum El l-a spus, Să-i să poarte armonia pe pământ. Se pot prin sunete să spun Hristos, și jertfa ce a adus o credință. Se pot prin sunete să spun Hristos Și jertfa ce a adus-o credincios Trăirea-mi să își din cuvânt Lumina Lui să fie în tot ce sunt. Hristos Isus să fie arătat, Oricând, oriunde, din al meu umbla, Hristos Iisus să fie arătat. oare când unde din al meu umblă, dar harul de a fi după cuvânt, îl cer smerit Părintelui lui meu spân el mi l despre slavă lui Depli, să i pot slujit la curșinu vechea mi. Și el mi l despre slavă lui Depli, să i pot slujit la curșinu vechea mi.